Але то було дуже давно, то я вже не пам'ятаю. Йоген придивився ліпше, відгорнувши коца. Він прийшов з лісу, подивіться. У мене на стриху є така маленька одежа. Я принесу, зам'яв розмову Шептун. Добре, кивнув перевізник, переповнений власною значущістю. Шептун пішов, а решта всілася чекати пробудження малого. Перевізник підкинув паліччя у піч, хоч юшка була ще тепла. Він би сам поїв, але не знав, чи вистачить малому. Колос сказав, що малі діти завжди хочуть їсти. Вийняв миску і ложку, поставив на стіл. Добре, що він наловив риби. Став на світанку, коли всі спали, потім прийшов Шептун, і вони зловили стільки риби, скільки пальців на руках і ногах. Поділили порівну, хоч більше вловив перевізник. Завтра можна буде взяти з собою малого. Колос приніс яйця. «Колоса, сяючи, – сказав перевізник, – він буде зі мною ловити рибу. З малими дітьми багато клопоту. Він може втопитися в річці. Як? Я йому скажу, щоб не ліз у воду. Діти не слухаються». Може, він бачив короля? – бубонів Базіль, похитуючись на стільці. Коли він прокинеться, я зразу спитаю, чи бачив він короля? Перевізник поринув у роздуми, що зробити, аби малий не впав у воду. Прийшов Шептун весь у павутині з клуночком одежі. І тут прокинувся малий. У хаті настала тиша. Всі боялись цієї миті, коли хлопець побачить їх. Істота з іншого світу їх побачить. Базіль боровся з двома протилежними бажаннями втекти і спитати про короля. Ще трохи, і він надзюрив би у штани, але вчасно вискочив на двір. Його гвалтовий рух остаточно збудив хлопця. Той сів на ліжку і втупився у величезного кошлатого діогена, у якого волосся стриміло з усіх дірок порваної сорочки. Перевізник хотів, аби хлопець заплакав. Він би тоді його втішив, але колос випередив його. Не бійся, ми тобі не зробимо нічого злого. Той Ніби зрозумів. Бо полегшено видихнув затамоване повітря. Не ховався під ковдру, але міцно стиснув кулачки, Наче збирався заховати у них свій страх. Тобі треба поїсти, щоб ти ріс великий. Перевізник метнувся по юшку. Тримаючи в руках миску, спитав пошепки колоса Як? Дай я. Колос сів на ліжко. Відкрий рота. Хлопець перестрашно дивився на нього. Сорока ворона діткам кашу варила на порозі студила. Малий навіть не посміхнувся, але запах юшки змусив його. Розкрити рота. І він ковтнув. Всі полегшено зітхнули. Малий з'їв ще три ложки і двоє перепелячих яєць. Більше не треба. Він довго не їв. Хлопець ліг.